Tízes. 48 órája néztünk farkas szemet a partvidékkel, vallattuk pihenés nélkül minden erre használható műszerünkkel. A radar újra meg újra körbe szaladt, és tanúsította, hogy a vizet alig lakja élőlény. Évezredekkel érkezésünk előtt valami nagy bolygóméretű változás eltérítette innen, azt a hatalmas áramlatot, aminek útjába az évmilliókkal mérhető lassúsággal sűlyedő kontinens partján a szorgalmas korallállatkák megszakítás nélküli széles bástját emeltek. Az áramlás elmaradt, s vele mindaz, ami életüket jelentette, a friss, oxigéndús víz, telve számtalan kis élőlényel és nagyobb hulladékával. A korallállatkák elpusztultak, zátonyuk, melyet lassan belepett a homok, együtt süllyedt a kontinenssel. Nem születtek új generációi az építőknek, hogy a víz felszínéig emeljék ágas-bogas kis bokraikat, színpompás erdejét őseik lakhelye és egyben koporsója fölé. És mert az élőlények nagy körforgásának törvénye, hogy a kisebbből táplálkozik a nagyobb, az áramlás új útját követték a tenger legkisebb élőiből táplálkozó apró halak, az ezekből élő nagyobbak és a nagyobbakat pusztító falánk ragadozók. Így a tengerek félelmetes nagy szörnyei is távol maradtak ettől a csendessé vált parttól, hogy feneketlen gyomrukhoz méltó új, gazdag vadászterületet keressenek. A korál teteje egy méterre feküdt a víz alatt, és oly sok idővel pusztulása után újra régi szerepét tölthette be. Míg élt, az óceán az áramlat vad hullámaitól most pedig egy idegen bolygó betolakodóitól védte a mögötte elterülő csendes lagunát. Nincs egy méternél nagyobb mozgó test 10 kilométernyi körzetben, vonta le végső következtetését a finom radar mellől Jai. A viking erősen bugdácsolt az átony előtti nagy álló hullámokon. 40 méterre tőlünk, a korálbástya víz alatti tetején egy utolsó dühös csapás után szelíden elcsendesedtek, közelebb egy métert sem engedtek a zátony kinyúló víz alatti karjai. A viking kiárati nyílása köré kis korlátot, parancsnoki hidat szereltek dév és mérnökei. Hárman álltunk a korlátnak támaszkodva, Mark, Amar és én. Tudtuk, hogy a radar ezerszer élesebben lát, mint mi. Mégsem vettük le szemünket a part erdőborította fensíkjáról, melyet helyenként meredek, szakadékos vízmosások, Világos foltok tarkítottak. Néma és kihalt vidék. Élettelensége élesen ellentétben állt az élővilágnak azzal a bőségével, amelyet 15 napos tengeri útunk eladt tapasztaltunk. Ez volt egyik előnye. A másik az a félkör alakú öblösödés, amely a zátony túlsó oldalán, a sziklás partba mélyett. Ennek vize nyugodt volt, és a radar szerint elég mély. Ha valahol oldalt, a hullámzás árnyékában szétrobbantjuk a koralzátonyt, vihartól védett, biztonságos kikötőjévé válhat a vikingnek. A tengeren még messzebbről, mielőtt a fensík pereme eltakarta előlünk, helyenként lapos dombhátakat láttunk kiemelkedni a szárazföld belsejéből. Ez volt minden, amit a vidékről tudtunk. Márk összehúzott szemmel fürkészte a meredek falat, mintha keresztül akarna látni rajta. Meg kell tudnunk, mi van mögötte. Attól függ, hogy itt maradunk-e vagy sem, mert ez a kisöbből ideálisnak látszik. Most már rajtad a sor, Gregor. Gyerünk a vezérlőterembe. Szeretném még egyszer összefoglalni a tervünket. Pent Márcisz várt ránk. Rossz hírem van számodra, Mark. Nem mehetsz marékkal. Miért? A tegnapi vérvizsgálat szerint a te biológiai védettséged még nem tökéletes. Hát hogy lehet az? Már többször kaptál életedben poliinterferont, hiszen sokszor voltál a Marson és a Vénuszon. Az ilyen szervezetben lassabban fejlődik ki az ellenhatás. És a többiek? Amárt és Gregort leszámítva valamennyien régi űrhajósok vagyunk, ugyanaz a helyzet velünk is. Legalább egy hét kell még. Ha addig sem javul az eredmény, új törzset tenyésztünk ki. Nem engedhetem el Amart és Gregort harmadik ember nélkül. Amár kétségbe esett. Nagyon kérlek, tekints tekintsel a formaságoktól. Szörnyű volna még egy hétig ölbetett kezekkel nézni a partot. A megfigyelések szerint nincs élőlény sem a vízben, sem a parti sűrűben. De mitől tartasz? Értelek én, Amár... De ha mégis bajotok történne, itt valóban nincs élőlény, de mi van a fenség pereme mögött? Hát éppen ezt szeretnénk megtudni. Nem határozok egyedül. Hívjuk össze a többieket. Én féltelek ettől a kirándulástól benneteket. A gyűlés leszavazta a parancsnokot, és ebben a türelmetlenségen kívül, hogy megtudjunk valamit a partról, nagy része volt amár ékes szólásának is, amivel a tervét előadta. Vízi járművet nem tudunk készíteni a vikingen maradt felszerelésből, de ott a parton annyi a fa, hogy visszafelé már a jöhetünk. Amar úgy gondolta, hogy űrruhába bújunk, és annyi levegőt engedünk be, hogy úszék a vizen. A viking szerszámkészletében talált apró aprófogú fűrészt, és a doktoroktól kölcsönvett két rövid kést igazán nem tekinthettük komoly fegyvernek. Ezért a lélegzéshez szükségesen kívül fejenként két oxigénpalack tartozott a felszerelésünkhöz. Ezek csapjára Takura rövid, előre meredő csövet szerkesztett, így ha kinyitjuk, a nagy nyomású jeges gáz irányítható sugárban csap végig minden támadón. Kalandos volt, de mindenki tetszését megnyerte. Andrej, aki odahaza lelkes amatőr búvár volt, Kis elméleti előadást rendezett a szkafanderben, mint búvárruhában való úszásról. Ügyeljetek, nehogy a felszínre kerüljetek. A hullámzásban ilyen nehéz ruhában nem tudtok úszni. Ha túl sok levegőt engedtek be, menthetetlenül feldob benneteket. A másik pedig a fenéken az iszap. Mindenki lelkesen magyarázott, segített, és nagyon irigyeltek bennünket, hogy mi lehetünk az első partra szállók. Tehát, holnap reggel, zárta le a tanácskozást Mark. És addig két önként jelentkezőt kérek Shing és Félix mellé a radarokhoz. A part minden kövét, fáját vizsgáljátok át. Nem szabad, hogy bármilyen meglepetés érje a felderítőket. Féltem? Ahogy most visszagondolok, azt kell mondanom, nem. Skaffanderben, zárt sisakkal álltunk a parancsnoki híd szükketrecében. Márk hangját már a sisak rádióján hallottuk. A legfontosabb, hogy vízbe érés után a hajó törzsétől távol tartsátok magatokat, különben beveritek a fejeteket. Alattunk a nagy lomha hullámok között mélységek nyíltak, dombok emelkedtek lusta mozgásuk ereje jól érezhetően himbálta a vikinget. Minden rendben kérdezte Till. Igen, felelte el már én megyek elsőnek. Átlépett a korláton, egy pillanatig még kereste az ugrás egyensúlyát, aztán mint a kő zuhant a hullámokba. már magában nyelte a háborgó víz, amikor a testem meglódult. A tenger felém ugrott, egy pillanatra még egészen közelről csodálkozva láttam, hogy a nagy hullámok föntről simának tűnő felszíne sok kis hullám emelkedéséből, bemélyedéséből van összerakva, aztán összecsaptak fölöttem. Üvegzöld alapon fehér buborékok táncoltak el a sisakom ablaka előtt, majd éreztem, valami puhán szétválik a csizmám talpa alatt, és vaksötét lett minden. Az iszap foggyulájtett. Megnyomtam a nyomás és a tarkóm táján vékony szörttyögés jelezte, hogy jól működik. Kimászni az iszap felszínére. Ha nem megy, kis levegőt szabad a ruhába engedni ismételtem Andrei Leckét. A lábam szilárd talajon állt, rúgtam egyet, és ettől minden megfogható támasz nélkül vett körül a vakvilág. Egy kis levegőt, megnyomtam az adagoló gombját, nem szabad összetéveszteni, a bal kéz kis súlya alatt van, a jobbon a nyomásvezérlő. A ruha, ami eddig a testemhez tapadt, most eltávolodott. Megpróbáltam úszó mozdulatokat végezni, és lassan emelkedtem. Még pár csapás, a sötétség derengeni kezdett. Vigyázz, kint vagy az iszabból, megszabadulni a levegőtől, mielőtt feldob. Szörtyögés, az emelkedés megállt. Az iszabb sűrűségét már csak comptól lefelé éreztem. Óvatosan nyúltam az adagolóhoz, testem lebegni kezdett. Elég. Ezt az egyensúlyt kell tartani. Becsapódásom iszap felhőjébe homloklámpám sugara fényes csíkot vágott. Semmit sem láttam. Úszni kezdtem. Természetesen nem a megszokott módon. Odahaza elég jó úszó voltam ahhoz, hogy számomra az úszás ne csak betanult mozdulatok sorozatát jelentse, így izmaim felmérték szabadságuk korlátait, és ezen belül ösztönösen megtalálták a haladást biztosító mozdulatokat. A tengeri teknős látszólag lomha evezésére emlékeztetett, de haladni tudtam vele. A felkavart iszap szétoszlott, és átmenet nélkül körülöttem ragyogott a tengerfenék birodalma. Gregor, hívlak! Hallottam már hangját. Megfordultam. Hátam mögött a felkavart iszap eltakart mindent. Előre talán 10-15 méterrel láttam, a víz alatt csalóka minden távolság. már nem volt sehol. Látsz engem? kérdeztem. Nem. És te? Én sem. Néz föl, látod a vikinget? A zöld üveget, ami feljebb, mind világosabb lett, tőlem balra széles, sötét sáv vágta ketté. Két vége kiszaladt szűk látóteremből. Igen, itt van balra fölöttem. Látod a végét is? Nem. Akkor indulj el és keresd meg. Én éppen az orra alatt állok. Amár ajánlata nem tetszett. Csak a viking közepét láttam, ahol egyenes vastagságából nem deríthettem ki, hogy merre van az orra. Mi lesz, ha az ellenkező irányba indulok? Tiltakozni akartam, de Andrei megelőzött. Semmi értelme, hogy bujócskát játszatok. A lokátorral Félix egy pillanat alatt eligazít benneteket. Várjatok! Szemügyre vettem a feneket. A vastag iszap felszínét csikosra mintázta az a gyenge mozgás, ami vihar idején idáig is lehatolt a felszínen dühöngő hullámok erejéből. Itt-ott csenevész növény merett ki belőle. Halat, kagylót nem láttam, csak kis halmocskákat lyukakkal az oldalukon. Fogalmam sem volt, miféle állatok lakhatták, ha ugyan állatok, és nem a bomló iszapokból feltörő gázok műve volt. Gregor! Indulj el párhuzamosan a rakéta törzsével, kérte Félix. Felnéztem a nagy sötét sávra, és úszni kezdtem. Áj kiáltott, arra a vége van. Megfordultam, és az ellenkező irányba tempóztam. A fenék nem változott. Már éppen csodálkozni kezdtem, hogy milyen messze értünk egymástól, amikor az én becsapódásomhoz hasonló iszapfelhő bontakozott ki a homályból. Amár előtte lebegett sisakjából buborékok gyöncsuraívet felfelé. Mikor melléje értem, Félix utasított. Irány 20 fok balra! Követünk benneteket a lokátorral! Tartsuk magunkat két méterre a fenéktől, és ússzunk olyan közel egymáshoz, amennyire csak lehet, mondta Amár. A kihalt fenék emelkedni kezdett. Egyenletességét min több kisebb-nagyobb bucka tartkította. Némeik tetején az iszap előtűnt a halott korallok finom ágaboga. Aztán víz alatti látóhatárunk elszürkült a levegő iszaptól, melyet a vízmozgása kavart a zátony meredeken emelkedő oldalán. Feljebb kell mennünk, ha beleúszunk, nem látunk semmit, szóltam. Igen, de nem levegővel. Ha csak keveset is beleeresztünk a ruhába, vége az egyensúlynak és a felszínre kerülünk, ott pedig rossz lehet ebben a hullámzásban. Pár tempó után jobban kezdtem emelkedni, mint az erő kifejtése mindokoltát tette. Abba hagytam az úszást, mégis tovább emelkedtem. Itt már érezni lehetett a hullámok rángatását. Nem voltam gyakorlott búvár, de most mégis rájöttem a magyarázatra. Amint feljebb úsztunk, a ránk nehezedő víznyomása csökkent, a ruhánkban levő levegő kitágult, és megnövelte felületünket a felhajtó erő számára. Engedj ki azonnal levegőt, az emelkedés abba maradt. Az iszapfelhő alattunk gomolygott, a hullámzás tovább sodort bennünket az átony felé, minden oldalról rangtörő áramlatok ráztak. Úgy látszik véget ért útunk nyugodt szakasza. Vigyázzatok, figyelmeztetett Félix, az átony közvetlenül előttetek van. Sötét fal ugrott elénk, majdnem a tenger ért, ami alulról olyan volt, mint össze-vissza görbített, átjuggatott ezüstlap. Láthatatlan kezek durván ide-oda rángatták ezt az ezüstlapot, összegyűrték, majd kisimították. Az óceán tomboló erejének ezek az utolsó kis legyengült hullámai is végzetesen csaphattak volna a korálhoz. De már erre is gondolt. Levegőt ki, gyerünk mélyebbre, vezényelte, majd Félixet kérdezte. miért be pontosan hol vagyunk? Mennyi víz van az átony koronája felett? Kis időbe telt, míg a navigátor elvégezte a munkáját. Várakozás közben a zátonyról visszavert hullámok ereje még ebben a nagyobb mélységben is kellemetlenül lóbált minket. Hullámvölgykor 1-1-20, hullámhegynél ennek a kétszerese. Át tudtok jutni? aggódott Félix. Remélem, válaszoltam már. Figyelj rám, Gregor, telefújjuk a ruhát levegővel, amennyire csak lehet. Az se baj, ha nem tudunk benne mozogni. Így csak türelem kérdése, hogy mennyi idő alatt hajt át a hullámzás bennünket a legsekélyebb részen. Ha mászni próbálnánk, vagy felállni az átönt tetején, a hullámok biztosan ledöntenének, neki az éles korálnak. Ha felérünk, igyekezz, hogy lábbal előre legyél, még a csizmánk a legkevésbé sebezhető. Feküdjünk a hátunkra. Az ezüstlap teljes szélességében betöltötte látó látómezőnket. Kis fényes gulyók szaladtak ki belőle, amint a lecsapódó tajték buborékokat nyomott a színe alá. Kész vagy? Igen. Na, rajta! Az ütközésig nyomtam az adagoló gombját. Sziszegés vágott a fülembe, és pehelyként repültem fölfelé. Az ezüstlap széttört, amint elértem, napfénytől ragyogó vízcsöppek csillogtak sisakom üvegén. Az alulról feldobó erőt most felváltotta egy másik, amelyik a fejem mögül tört rám, nagyot lódított rajtam és magával ragadott. Félix, Félix, figyeljétek, hol vagyunk, kiabált Amár, nem félelemből, csak azért, mert bár minden hangtól elszigetelt bennünket a ruha, a kavargó hullámzás látványa mennydörgő hangzavar illúzióját keltette. Mérjetek be, mikor vagyunk túl rajta! Újabb lökésért, mozgása tovább sodort, ruhám külső falán vadul áramlott a víz. A hullám taraja átcsapott rajtam, a víz Az óceán hatalmába kerintett. Környörületességén múlott, hogy élve juttat az átony túloldalára, vagy rámzuduló hullámaival összeroppant. Úgy éreztem, hogy a korral ezernyi éles karja nyúl utánam, hogy összeszabdalja, csíkokra vágja ruhámat, testemet. Behúntam a szemem, új hullám át rajtam, megmarkolt, tovább vonszolt, majd a hasamra fordított. Kapálózni próbáltam, hogy újra a hátamra forduljak, de nem sikerült. A tenger még egyet-kettőt taszított rajtam, de ezek már lágyan sodortak tovább az egyre csendesebb lagunába. Túl vagyunk a nehezén, már felszabadultan nevetett. Fordulj meg, Gregor, meglehetősen dicstelen helyzetben lebegsz. Ami a víz felett van belőled, azzal alig ha tudsz tájékozódni. Erezd ki a levegőt. A szelep segítségével újra komoly kutatóhoz méltó módon fejjel felfelé kerültem. A víz gyengén fodrozódó színe éppen a sisakom ablaka előtt volt. Nem történt bajotok? Érdeklődtek a vikingről. Hajmeresztően bugdácsoltatok az átony felett. Nem, jól érezzük magunkat, feleltem Amár helyett is, aki a partot fürkészte. Alig 300 méterre voltunk a legközelebbi lapos homokpattól, ahonnan már száraz lábbal érhettünk a magaslatalján kezdődő sűrűségig. Gyorsabban haladunk, ha víz alatt úszunk, és legalább így az öböl pontos mélységét is megismerjük, mondta. Szóljatok, ha eltérünk az iránytól, vagy ha valami nagyobb hal jön. Addig nem indultunk tovább, míg a fegyvert, az oxigénpalackot a mellünkre nem erősítettük. Óvatosságunk azonban felesleges volt. Egy-két lapos kis haltól eltekintve nyomát sem láttuk az életnek. Közvetlenül fölötte úszva követtük az enyhén feneket. Időnként felpillantva megbecsültük a mélységet. Hat, nyolc, az öböl közepén pedig tizennyolc métert észleltünk. Halott világ vett körül bennünket. Kurta, nyugodt mozdulatokkal úsztunk. Ha ámár mint biológus, egy másik idegen bolygón találkozik ilyen gazdag, pár halott koralvilággal, bizonyára hangosan kurjongat örömében. Itt azonban annyi földi hasonlóság után nem keltett benne nagyobb érdeklődést, mint egy hasonló otthoni tájék. Azután a víz egyre sekélyebb lett. A korallok közé sárgás homokcsíkok tolakodtak, eltemetve az alacsonyabb építményeket. Végre annyira jutottunk, hogy megpróbáltam leállni a fenékre. Csizmám alig süppett a homokba. Az úszás elhagyása azonban kellemetlen meglepetéssel szolgált. Válik kiemelkedtem, a testemet a nehéz sisak iszonyú súlya nyomta újra a víz alá. Megtántorodtam. A vízben élvezett viszonylagos súlytalanságunknak vége volt, és tovább gázolva, hüledezve kezdtem összeszámolni felszerelésünk sok-sok kilóját. Maga az űrruha is tekintélyes súlyú volt, aztán a három oxigénpalack, mire bokáig kiértem a vízből, szemre négy kézlábra ereszkedtem. A hátrább levő Amártól és a vikingről egyszerre futott be az aggódó kérdés, mi történt, rosszul vagy? Nem, csak nehéz ez a sok límlom rajtam. A szárazra kapaszkodtam és végigdőltem a homokon. Hogy fogunk ebben az öltözékben járni? Még nem tudom, egyelőre pokoli nehéznek érzem én is. Minden esetre pihenjünk egy keveset. Nyugodtan pihenhettek, hallottuk már hangját. Még egyszer alaposan átfésüljük lokátorral az egész partot. Addig próbáljátok meg, hogyan tudtok mozogni az űrruhában. Ha végkép nem megy, magam is azt hiszem, le kell vetnetek. Rövid pihenő után már megkísérelte a felállást. Sikerült ugyan, de... Bizonytalan egyensúlyjal imbolygott, minden lépésnél alapos tornamutatványokkal kellett védekeznie az elesés ellen. Nem, ez nem megy mondta végül Mire így elvánszorgunk a sűrűig, olyan fáradtak leszünk, hogy akár vissza is fordulhatunk Rendben van, egyezett bele, már, levetkőzhettek addig mi tovább figyelünk lehámoztuk egymásról mozgó börtönünket. Csak az a trikó maradt rajtunk, amit általában az űrruhák alatt szokás viselni. Hát az előbbi sok volt, elégedetlenkedett már, ez meg kevés. Nem indulhatunk neki mezítláb, és hova dugjuk a szerszámokat. Felhúztuk a ruha nehéz csizmáját, és a két válpántos vastag övet is magunkra kapcsoltuk. Nevetséges látvány voltunk a vékony fehér trikó felett a nehézkes darabokkal, de nem volt más választásunk. Öltözékünk a vikingen harsány derültséget váltott ki. Ha egy kiképző tiszt látna benneteket, elájulna a megbohtránkozástól, nevettek. De meg kell hagyni, élelmesek vagytok. Indulhattok tovább. A parton jobbra és balra 5 öt kilométerre nincs egy métert meghaladó élőlény, de akkora sem, amelyik ilyen méretű gajat megmozdított volna. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy bogarakon kívül legfejebb egerek és apró madarak lehetnek a sűrűben. A védelmünkre szolgáló oxigénpalaszkot a két válpánt közé akasztottuk, a szerszámokat övünkbe dugtuk és elindultunk. A part csendes volt. Csizmáink alatt a homok csikorgása harsogásnak tűnt, és ez a nagy némaság bennünket is szótlanná tett. A nap melegen, de nem kellemetlenül sütött, a tenger felől a hullámtörés zúgása kísért, a parton végig a fehér homok egyenletes volt, az állati élet gyér emlékeivel egy-egy csiga és kagyló hély. Az elsőhöz Amár még lelkesen lehajolt, de a következőkön unottan lépett át, nem különböztek szemmel láthatóan a földiektől. Végre elértük a sűrűség szélét. A babérfára emlékeztető fényes levelű fák törzsei olyan sűrűn álltak egymás mellett, hogy űrruhában nem tudtunk volna tovább haladni köztük. Megálltunk, a már hallgatózva körülnézett. Én megfordultam, a vikinget kerestem. Ott bukdácsolt az átonyon túl. A távolság önmaga modelljévé zsugorította. Kis játékszer az ég és a tenger végtelen horizontján, társtalan bizonyítéka az ember alkotó erejének az idegen bolygón. Ekkor öntött el először az a félelem, amelyik utóbb örök kísérője lett életemnek ezen az elátkozott földön. Értelmem tisztában volt mindazzal, amit százada belé nevelt, visszapillantott mindazokra a körülményekre, amiknek következtében itt álltam, félig mesztelenül övemben egy késsel és a palackokkal, Emberi öntudaton felmérte és vállalta a helyzet kockázatát. Énem másik fele azonban visszaesett barlanglakó őseinek abba a zavaros lelkiállapotába, amikor még erősebbek voltak a pillanat felnagyított benyomásai az értelmi megfontolásnál. Amikor a félelem, a düh, a menekülés vagy az ölés vágya eltemetett ösztönök dörömböltek a tudat szorosra zárt ajtaján. Az emberrévállás előtti emlékek, a természet lélegzetétől még különvállatlan tapasztalatok dühöngve követeltek elismerést. Éreztem, és ez az érzés az ismeretnek ezen az ősi vetületén teljesebb és igazibb volt, mint bármelyik kortársam számára a matematika legegyszerűbb alaptörvénye, hogy valami rettenetes vár ránk ezen a nyugodt és csendes parton, míg értelmem felháborodottan védekezett nyugalmának felborítása ellen. Amár hátralépett, és minden magyarázat nélkül a Palaszk szelepéhez nyúlt. Sűvítés repesztette ketté a csendet, fehér, jeges sugár vágódott a fényes zöld levelek sűrűjébe. Mi az? hordítottam, és én is a Palaszkomhoz kaptam. A vikingről is meglepetten követeltik a magyarázatot. Semmi, mosolygott a biológus, csak ki akartam próbálni a fegyverünket. Igaz, előbb szólhattam volna, de nem tudtam megállni, hogy most azonnal megtegyem. Ne haragudjatok. Akkor nem értettem, miért tette, de most, hogy visszagondolok, tudom, rá is éppen akkora, csak más előjelű hatással volt az idegen part. Elődeinek évezredeken át célszerűvé csiszolódott vakmerősége kalandvágya tört a felszínre. Ettől fogva ez irányította a cselekedeteit. Amár minden porcikája az ismeretlennel való szembenállást, küzdelmet állította. Életünknek ezekben az óráiban, lelki alkatunkban az emberi fajt fenntartó és továbbvívő két nagy alaptípust hordoztuk. Én a menekülve, ő a győzve túlélő ősök újjászületett példányát. Az oxigéntől keményre fagyott ágacskák és levelek lassan felengedtek a nap melegétől, és feketére zsugorodtak. Hát, állat jobb lett volna, mondta, de ez is elég megnyugtató bizonyíték, ami a hatást illeti. Nos, bebújunk, intett a sűrűség felé. Pár méter után a lombok elnyelték a tenger hangját. Csend nyújtózott a szorosan nőtt sötétbarna törzsek között, helyenként foltokban bukkant elő a márgás, agyagos talaj. Fel kellene mennünk a tetőre, ám már akaratlanul is visszafogta a hangját. Itt nincs semmi kutatni való, csak onnan tudjuk áttekinteni a környéket. Az emelkedő kezdetekben nem jelentett különösebb fáradtságot. Az árnyékban hűvös volt, és a fák még a meredekebb szakaszokon is olyan sűrűn nőttek, hogy kényelmesen lendülhettünk egyiktől a másikig. Az utolsó, majdnem függőleges tíz méteren a fák ritkábban álltak. Kézzel-lábbal kapaszkodtunk a kiálló gyökerekbe, mállékony, márga koloncokba, míg fújtatva feltornáztuk magunkat a tetőre. Az erdőnek itt vége szakadt, és végre bepillanthattunk a kontinens belsejébe. Domb-domb hátán emelkedett, mint összebújt bölénycsorda, sűrű, tüskés bozót borított mindent. Szárazságtól sárgás szürke színe csak a mélyen bevágott völgyek fenekén váltott halványzöldre. Ott, ahol a dombok oldalai túlságosan meredekek voltak, és a bozót nem tudott megkapaszkodni, előtűntek a közet gyűrt rétegei. A legközelebbi ilyen fal fél kilométerre sem volt tőlünk, a csupa szikla szürkéskék alapján fekete és sötét vörös csíkok húzottak. Nos, mi a véleményed, mi lehet benne? A szakember kétszeresen óvatos, ha idegen dolgokról kell véleményt mondani. Válat vontam. Nem tudom, közelebbről kell megnézni. Mit láttok? érdeklődtek a vikingről. Mikor elmondtam, Mark megkérdezte. Nincs nyoma az életnek? Egy bogár sem. Számításotok szerint mennyi időbe telik az út oda-vissza? Hamár az ajkát csücsörítve becsült a távolságot. Másfél, két óra? Márk nehezen döntött. Nem tudom, nem túl nagy -e a kockázat? Hát akkor minek jöttünk idáig? Hiddel el, Mark, nincs mitől tartani, csatlakozott hozzám Amár. Látnátok csak milyen békés, nyugodt vidék. Hát, jó, mehettek, de mindenre figyeljetek, és három percenként jelentkezzetek. Amár nekiindult a lejtőnek, én még egyszer körbefordultam a tetőn, hogy megjegyezzem innen a magasból a vidékarcát. Nagyjából egyforma magas dombok, a mélyen bevágott völgyek egyhangú torzomborz növényzetükkel nehéz tájékozódást ígértek a közéjük merészkedőknek. Hátrafelé a fák eltakarták az öblöt. A partot és a vikinget Csak messzebb a sík vizet láthattam A látóhatár peremén a tenger és az ég közé Vékony, piszkos szürke csík tolakodott Felső széle bizonytalanul oldódott fel az ég kékségében Nem lehetett kivenni, hol végződik a szürkeség Felhőfront, vagy csak káprázat A levegő mozdulatlan és tikkasztó volt A száraz növényzet bujkált benne Gyerek, Gregor, mit nézel? A bozót között a keményre sült agyagon itt nem nőtt fű. Lejjebb a márgát mézkő váltotta fel. A lábunk alul kimozduló köveg zörögve gurultak előttünk. Kétszer jelentkeztünk az előírt időben a vikingnek. Az aptátor hangja egyre gyengébb lett. Csak a magasabb dombokról visszavert hullámok adtak bizonytalan összeköttetést. Márk aggódott. Gyertek vissza olyan gyorsan az árnyékulásból, ahogy csak tudtok. Nem szakadhat meg közöttünk tartósan az összeköttetés. Már nem voltunk olyan messze a völgy aljától, amikor a lejtő váratlanul meredekre fordult. már megcsúszott, elkapott egy bokrot, de az nem bírta el, kifordult a földből. Vigyáz! állj meg! Kiáltott, aztán a bokorral és a megindult kövekkel együtt eltűnt a szemem elől jó darabig minden hangot elnyomott az aláomló kövek dübörgése. Végre csend lett. Amár, felej! kiáltottam. Hol vagy? Megsérültél? Nincs semmi baj, maradj ott, ahol vagy, mert úgy jársz, mint én. Nem hallgattam rá, és óvatosan lemásztam addig, ahol eltűnt. Alattam a görgeteges szakadék alján, ott feküdt Amár. Mondtam, hogy ne gyere közelebb, te is le akarsz gurulni? Le kell mennem érted. Mi történt veled? Miért fekszel? Megrántottam a bokám, de nem veszélyes, Lassan felállt. Hű, de összevertem magam. Legszívesebben odarohantam volna hozzá, de a laza kövek között valóban nem lehetett lemászni. Hát most mit csináljak? Hogy jutok le hozzád? Kiáltásomat két oldalt elfogta a sűrű bozót. Amár lentről többet mondhatott. A völgy oldalait vizsgálta, aztán megállt háttal felém. Látod azt a dombot? Mutatott jobbra. Igen. Ez a szakadék, ahol állok, az alá kanyarodik. Értem. A dombot, amire mutatok, lapos nyerek köti össze azzal, amelyikről leestem. Ha addig mész jobbra, míg a teteje tőled balra esik, túljutsz a nyergen. Akkor balra fordulsz, és a lejtő mentén a domb túlsó oldalán összetalálkozhatunk. Nincs egyszerűbb megoldás? Nincs. Itt sehol nem tudsz lejönni. A fal túl meredek. Én elindulok ezen az oldalon, intett a bevágás irányába, kapaszkodj magasabbra, és jelensd a vikingnek, mi történt velünk. Az én aptátorom teljesen süket. Lehet, hogy összetört. Már fölfelé indultam, amikor utánam kiáltott. Gregor! A sziklafal tövénél állt, kezében valami feketét tartott. Érdekesek ezek a fekete kövek. Sajnos nem sokat értek a geológiához, de valami nehéz fém lehet bennük. Súlyosak, és ha összeütöm őket, szinte csengenek. Hozok magammal pár darabot. Pihenj csak nyugodtan, majd együtt megvizsgáljuk. Nem hiszem, hogy lesz időnk még ide visszajönni. Örülök, ha a tetőre fel tudok mászni. Erősen dagad a bokám. Na, most siess, Márkék már biztosan aggódnak. A lábát húzva elindult a sziklafal mentén, én pedig olyan magasra kapaszkodtam, ahol elérhető összekötetésem lehetett a vikinggel. Márk kétségbe esetten fogadta a hírt. Bárcsak veletek lehetnénk, ha összetalálkoztok, azonnal induljatok vissza. Az út a nyerek felé egyhangú és fárasztó volt a bozótban. Időnként meg kellett állnom tájékozódni, és az is nagyon zavart, hogy Amarral nem tudtam beszélni. A sűrűséget helyenként vízmosások vágták keresztül, száraz medrükben fehéren csillogtak a kövek. Egy darabig még hallottam már hangját a vikingről, de amint túljutottam a nyerek tetején és balra lefelé kezdtem menni, az aptátor elhalkult, majd teljesen elnémult. Szerencsére egy olyan vízmosásra akadtam, amelynek futása nagyjából megegyezett azzal, amelyre haladnom kellett. Balra kanyarodott, inkább éreztem, mint tudtam, hogy jó irányba megyek. Még négy-ötszáz méter, és megkerülöm a dombot. A viszonylag kényelmes útnak azonban vége szakadt. A vízmosás meredeken bukott lefelé. Egy pillanatig kétségbe estem. Hogyan fogom amárt itt fölvonszolni a fájós lábával? Utána szelídebb szakasz következett, majdnem vízszintes, a hordalék itt szétterült a bokrok között. Áttekinthetetlen sűrű bozót volt előttem, haladásra, tájékozódásra egyaránt alkalmatlan. Megálltam, hogy kifújjam magam az újabb erőpróba előtt. És ekkor meghallottam a hangot. Olyan volt, mint amikor rakodás közben a nagy üres üzemanyagtartályok összeütődnek. Dobbanás, amit a tartály oldala ad, és tompa böffenés, ami nyitott belsejéből jön. Dom-tof, dom, -tof, dom -tof. Mély volt, kis sziszegő mellék és arról jött, amerre mennem kellett. Onnan, ahol valahol a sűrűben amár volt a fájós lábával. Szemem előtt megjelent, amint az előbb nehezen bicegve indult a szakadék szája felé. Amár, merre vagy? ordítottam. Felej, merre vagy? Tom-toff, tom-toff. A hang nem erősödött és nem gyengült. Kihívó egyhangúsággal helyben maradt. A vér a fejembe szaladt. A palack csapjához kaptam és beruhantam a sűrűbe a hang irányába. Amár, hol vagy? Hallasz engem? Tom-toff, tom-toff. Úgy éreztem, melkasom, egész testem rezonált tompa dübörgésére. Amár! Amár! Benne jártam a legsűrűbb bozótban. A szívós gajakkal és tüskékkel harcolva egyre Amár nevét ordítottam. A dobogást egyre közelebbről hallottam. Csípős, undorító szak csapott az orromba. Valami gyerekkori állatkerti emlékből ismerősnek tűnt. Aztán hadonászó karom előtt szétváltak az ágak, kis tisztás szélén álltam. Közepén két embernyi magas halom emelkedett korhadó lombból, száraz gajakból és amár. Öt másodperc sem telhetett el, míg kutatva felén fordult a magasból a mohó és végtelenül ostoba szempár. Lépésre lendült a sárga, pikkejes óriás csirkeláb, és mégis Életem végéig őriznem kell a recehártyámba égett képet. A rémület erősebb volt a kezemnek szóló parancsnál, hogy nyissa meg az oxigén csapját. Visszafelé rohantam a halálfélelem kifulladó kiáltásával, és nyomomban a föld őskorából kelt négy méteres rémmadár. domtof! tof, dom -tof. Már azon a vízmosáson lihegtem fölfelé, legalábbis azt hiszem az volt, amelyen az előbb leereszkedtem. A meredeken megbotlottam, visszagurultam, úgy éreztem egyenesen a madár lába alá. De még nem ért el. Hat-hét lépésre lehetett, amikor sikerült talpra állnom. Újra eszembe villant az oxigén. A tartály esés közben az oldalamra csúszott. Még két lépés és elér találomra bevetettem magam a sűrűbe. A mohó ágak vékony trikón maradékát is letépték rólam. A bőröm szaggatták. A hang követett, mint a végzett. Nem tudom, hány métert vergődtem a bozótban, mikor új vízmosás nyílt előttem. Az emelkedőnek futottam. Reméltem, hogy a tetőn sziklákat találok. Körülöttük kergetőzve talán lesz időm az oxigént használni. dom daf Fejem a vállam közé nyomta a kimerültség, csak a lábam alatt elfutó köveket néztem, két oldalt szemem sarkából a bozót sűrűjét. Nem mertem hátranézni, a hang erejéből hallottam, hogy fogy a távolság közöttünk. Nem lehet megállni, futni kell a tetőig. Ha felérek, lesz időm védekezni. Félkézzel újra a palack csapját szorongattam, és hívom a vikinget is. Fentről meg kell, hogy hallják. Dom-doff, dom Futásom váratlanul megkönnyült. Nem kellett tovább küzdenem az emelkedővel, felértem az áhított tetőre. Meg akartam állni, fékezni rohanásom, fölnézni és védekezésre készülni, de későn. A keskeny gerinc túloldalán szakadék nyílt. Támolygó lábam alatt a vállamat nyomó palackok súlya és futásom lendülete már taszított is lefelé. Bukásom közben még láttam azt a rücskös követ amely felé fejjel zuhantam. Aztán az ütés szikrázó fájdalma meghozta az eszméletlenség boldog sötétségét. Markék új kísérletet próbáltak ki. űrruhába öltöztettek, és hosszú kábelen pörgettek a viking körül a tengerben. Az egyik fordulatkor rosszul irányítottak, és bevertem a fejem a rakéta törzsébe. A kábel a nyakam köré tekeredett, a ruhám is kiukat éreztem, hogy a hideg víz felfelé szivárog a derekam köré. Mégsem hagyták abba, azt mondták, addig kell folytatnom, míg Amár vissza nem jön a tisztásról, ahol cserben hagytam. Hiába magyaráztam nekik, hogy nem jöhet, mert széttépték a madarak, és a tengerpart felé mutogattam, ahol ott állt a víz szélén négy-öt rémmadár, várták a vikinget. Tovább pörgettek, egyre gyorsabban. A víz már a mellem ígért, a hajtóművet megindították, hallottam fűrrepesztő dörgését fájó fejem mellett, és láttam a fúvókákból kicsapó hatalmas lángsugarat. A ruhám megtelt vízzel a számba is befolyt már, fuldokló köhögésem végre szétpattantotta az álom nyomasztó burkát. Eltűnt a viking, a tenger, a madarak, csak az arcomba csapó víz, a fuldoklás és a feszült homlokon fájdalma maradt. Villám hasított a koromsötét parttalan éjszakába, és a rányomban következő mennydörgés hangját alig kezdték ide-oda dobálni a dombok, már is új villám lobbant. A vihar, mint ragadózó legyűrt áldozatán hasalt a dombokon, és az erdőt szaggatta. Az esőtől terhes felhők egy levegőbe emelt tengert ontottak vissza a meggyötört földre, és a meredek domboldalakról lezúduló víz veszekedett, sziklagörgető áradattá dagatta szűk völgyekben. Fel akartam ülni, hogy fejem kikerüljön a hullámokból, de a vállamat a hevedereken keresztül valami gyökér vagy kő tartotta fogva. Nem tudtam szabadulni. Az ár gyorsan emelkedett. Rángattam a hevedereket, vonaglottam, kapálóztam, mint a hátára fordított bogár. Szám egyre ritkábban ért a víz fölé. Gyomrom elnehezült a kényszerű kortyoktól, tüdön fuldokolva tiltakozott. Zúgó fejemben egy gondolat dörömbölt, Megszabadulni minden áron a hevederektől, a fulladástól. Pattanásig megfeszített izmokkal a víz színére próbáltam dobni magam, félig sikerült is, és a torkomnak jutott annyi vízzel és mocsokkal kevert levegő, hogy szűkösen elég volt arra az időre, míg ujjaim a hevederek csatjaival birkóztak. A víz orromon keresztül az agyvelőmig nyomult fájdalommal, A levegő nyögve bugyvorékolt elő összeszorított fogaim között és még mindig csak az egyik vállam volt szabad. Kínos erőlködéssel átfordultam, úgy éreztem fogva tartott vállam kiszakad a helyéből. Aztán a másik heveder is meglazult, de ez már a legutolsó pillanat volt. Még ki sem húztam egészen a karom, felbukkanó fejjel csak belekezdtem az első lélegzetbe, amikor hátulról súlyos tárgy nyomott újra a víz alá. Ágak gerebjésztik végig a hátamon. A dühöngő víz kitépet fát gördítesz fölöttem. Mire átért rajtam, erőmből csak annyira futott, hogy a hátamra forduljak, és a víz pehelyként ragadott magával, de mégsem elég gyorsan ahhoz, hogy utol ne érjen az ítéletidő következő áldozata a tajtékzó áradatban bugdácsoló kitöntött törzsek, bokrok és a víz alatt morogva gördülő sziklák alvilági menetéből. A combomon ért az ütés, és a fájdalomtól összeránduló testem, mint botra csavaródó kígyó fonódott a törzsre. A megvadult természet sötét, bömbölő kavargását csak a villámok vakító nyilai hasították szét. A fatörzs vadul száguldott, ha akadályba ütközött, megpördült, előre-hátra bugdácsolt, fölemelkedett, hogy a lábam a levegőben kalimpált, aztán visszazuhant, mélyen a víz alá fúródott, hogy azt hittem sohasem kerülök többi a felszínre. Ha szerencsém volt, és a pörgéssel egy időben a törzs nem bukott a víz alá, úgy kapaszkodtam rajta kézzel lábbal, a forgás ellentétes irányban, mint kísérleti egér a rácsos keréken. Szikla a homlokom lüktetett. Közel voltam az eszméletlenséghez. Fel, le, előre, pörgés, az áradatban kavargó kövek és tüskék új sebeket téptek rajtam. A fatörzs rohant, bukdácsolt mint egy elromlott irányítású rakéta. Valamivel később a vak éjszaka közepén egy hosszú alámerülés kivárhatatlan végén tüskés ág csapódott a hátamhoz. Minden remerülésnél így volt. Egyszer kő, másszor ág. Ez a fájdalom csak akkor vált újszerűvé, amikor a fatörzsel együtt végre emelkedni kezdtem, és a tüskék ahelyett, hogy tovasodortak volna a kavargásban, Makacsula hátamban maradtak. Sőt, amikor a fejem a levegőre került, még élesebben vágtak a húsomba. Súlyt éreztem mögöttük. Az ellenkező irányba forduló törzs félig kiemelt a vízből, és a tüskék égető fájdalma közé vonagló test nehezedett, gurgulázó fújást csapott a fülembe. Fáradt voltam a rémülethez. Csak a dű, az új szenvedéstől szabadulni akaró dű ford bennem. Fél karral átfogva a törzset hátra nyúltam. Vastag csapzott szörmébe markoltam, kétszer is kisúszott a szorításomból, míg újraim végre elérték az alatta rejtőző bőrt. A fújás reket nyávogásra váltott. Könyökön fölött fogak mélyedtek a karomba, de rántásom elejét megtoldotta a törzs újra meginduló pörgése, a karmok leváltak rólam, és a fejemen átbukó test eltűnt. A csak tapintással kimérhető világból. A fújást és a nyávogást aztán többször is hallottam a sötétben egészen közelről. Utitársat kaptam. A vihar ereje kifogyhatatlan, az éjszaka végtelen volt. Forgás jobbra, vissza, emelkedés és zuhanás. A fa időnként nekiíramodott, vagy hirtelen torpanások zökkenése tette próbára minden erőmet. Pedig az már kevés volt. Töméntelen vizet nyeltem, kihánytam, és utána újra nyeltem. Izmaim remektek a kimerültségtől, a hányás a nyelés undorától. Nem tudom, meddig tartott ez így. Mikor végre eljött a hajnal, erőtlen szürkesége jó ideig csak arra volt elég, hogy a villámok fényének koromfekete hátterét világosabbra oldja. Az áradat felszíne összemosódott a felhőkből aláömlő víztömeggel, és ebből a feketés szürke kavargásból bizonytalan sötét körvonalakkal bukkant elő egy ág, fatörzs, az örvényekkel, tüskéikkel összebb bokrok bozontos forgói. Nagy sokára a fény megküzdött az eső súlyos függönyével. Előbb a partig, majd a dombok aljáig láthattam, ahol a felhők az erdőhöz tapadtak. A fa törzsön karhosznyira tőlem lapult barátságtalan karmos utitásam, Kutya-nagyságú, lucskos, sárgabundás macskaféle. Testéhez képest nagy feje és tagjainak aránytalansága elárulta, hogy még kölyökkorban van, de már is fajtájának büszke és vakmerő trónkövetelőjeként lépett föl. Mikor nem küzdött éppen a fulladással a forgó törzsön, dühösen fújt és köpködött felém. Sőt, nyugodtabb pillanatokban egy-egy csapást is megkockáztatott. Azóta sem láttam ilyen közelről élve ezt a vadat, amit Nogó és népe a Nagy Sörényes néven tisztelt. és ha nem így félholtan ázott macskaként hozza velem össze a sors, még ez a kölyök is elbánt volna velem. Felnőtt példányai királyai voltak annak a vidéknek, ahol a lapos fejűekkel éltem és ez a törzs a krokodil anyán kívül csak ezt az állatfajt tisztelte Istenként. Csupán az volt a különbség a két fajta istenítése között, hogy míg vallásos érzésükkel jól összefért egy-egy víztől messze elkószált védekezni képtelen krokodil agyonkövezése, nem akadt olyan lapos fejű, aki a nagy sörényes neve hallatára ne pattant volna hanyat homlok a legmagasabb ágak közé. Mert a nagy sörényes sohasem védtelen. Mindig támad, karcsú testét egy sugármotor ereje ki 8-10 méteres ugrásokra. Vérszomjas vakmerőségében nem mérlegel semmit, addig mászik áldozata után a fára, míg a vékonyágak letörnek a súlya alatt, és esése után újra kezdi a támadást. A kölykön kívül más, békésebb hajótörötteket is felfedeztem távolabb a fa félig elmerült koronájában. A szürkületben eleinte imbolygó fekete zsákocskáknak látszottak, de később sötét tömegükből vékony karok nyúltak ki, melyek a korona minden mozdulásakor azonnal megtalálták az új, a legjobb fogást. Majmok voltak, akkorák, mint egy nyolc éves gyerek. Szürke bundájuk elázott, arcuk emberien kétségbe esett. Hosszú farkuk végével épp úgy kapaszkodtak, mint többi végtagjukkal. A fa pörgések közben sokszor váratlanul az ellenkező irányba billentek vissza, és ilyenkor bárhogy is igyekeztek, a víz alá kerültek. Kétségbe esett visongás és makugó méltatlankodó torokhangok kísérték a fürdőt, de csak nem jöttek közelebb a törzshöz, ahol a merülést többnyire elkerülhették volna. Ez a távolsága sárga bundásnak kiáró tisztelet volt. Ha akkor mindazt tudomast nagy sörényes fajtájáról, amit ma, én sem maradtam volna a közelében. Szerencsére fáradt és tapasztalatlan voltam, így nem gondoltam a krokodilokra sem. Még nem ismertem a lapos fejüek tabuját. A lábad ne lógjon soha a vízbe. Persze ez a dühöngő áradás más volt, mint a horda által ismert tócsák és folyók. Oda a magas fensíkra már szelídebben ér a monszun első hulláma. Ott is van vihar, mennydörgés, felhőszakadás, de az özönvíznek ezt a formáját egyszer sem értem meg közöttük. Ezért szegényebb itt a parti sávon az élővilág, mert évente egyszer végig szántja ez az ítéletidő. A fatörzs egy szűk völgytorokban megrekedt a felhalmozódott fák és kövek torlasán. A víz nem volt képes továbbjutni és emelkedni kezdett körülöttünk. A kölyök közelebb kúszott a koronához, és ettől a majmok rémült visongásba kezdtek. A torlasz egyre nőtt, hátulról újabb fák sodródtak hozzá, belsejében ijesztő dörrenések jelezték, hogy hogy töri ketté vékony pálcaként a törzseket a rájuk nehezedő roppant nyomás. Oldalt úgy tűnt, hogy a partot az egymásra zsúfolt fák ágain át el lehet érni. Ezt az utat választotta pár majom, nem bírva elviselni a sárgabundás közeledését, és én is követni készültem őket. A szándéknál azonban nem jutottam tovább. A torlasz recsegve ropogva megingott, és a semmibe zuhant. Éreztem, hogy a fak kétszer is átbukfencezik koronáján, ágak nyúzták a törsös tapadó testemet, aztán egyszerre vége lett az őrült boszorkánytáncnak, gyors, sodrás, mély vízbe jutottunk. Kiöklendeztem magamból a vizet, és szememből kitörölve az iszapot körülnéztem. Az áradat száz méter mélységben hömpölygött, szélein az elárasztott erdő nyújtogatta ágait a víz alól. A sárga bundás eltűnt, és a majmok közül is csak hárman maradtak, még nyomorultabban, még keservesebb pofával. Ez volt az a pillanat, amikor rádöbbentem, nincs tovább. Tagjaim puffatra dagadtak a víztől és a számtalan ütéstől. Gyomrom akkor is Háninger gyötörte, amikor már nem volt mit kiadnia. Karom a kapaszkodástól görcsöt kapott. A kimerültség és a kábulat eljuttatott a zavarodottságnak arra a fokára, hogy hangosan beszéltem. Befejeztet Gregor, itt, itt, ezen a mocskos vizen, de mielőtt megfulladok, kiaszom magam. Nem tudom, honnan volt annyi erőm, hogy fölkapaszkodjam az ágak közé, nem törődve azzal, ha pördül a törzs, mindörökre elmerülök a hullámokban. Szerencsémre koronája a széteső torlasz kavargásában összeakaszkodott egy másikével, és így megtalálva egyensúlyukat csak csendesen keringtek a víz színén. A majmok nem fogadtak nagy lelkesedéssel, aggódó pofákat vágtak, nyilván csúnya szitkokat jelentett makogásuk. Az egyik ínyéig felhúzott ajkai közül előmutatta sárga lapát fogait. Nem eszem majom húst, vicsorogtam vissza, nyughass, aludni akarok. Hasra feküdtem egy vastagabb ágon, vállam egy elágazásba dugtam. Hát amon végigvert az egyformán szapora eső, a szemem előtt lassan összefolyt minden.